Tizennyolcadik fejezet Indulunk Tébába, mondta Pászer éjszaki szélnek. A szamár elégedetten fogadta a hírt, Jarrot viszont nyugtalanul figyelte az úti készülődést. Sokáig maradt távol? Nem tudom. Szükség esetén hol tudom elérni? Félreteszi az iratokat, míg megjövök. De... Érkezzen be minden reggel pontosan, a lánya ki fogja bírni. Kem a fegyvertár közelében lakott egy két emeletes épületben, amelyikben körülbelül tíz, két és három szobás lakás volt. A bíró Kem szabadnapját választotta indulásul, remélve, hogy otthon találja. A pávián nyitott ajtót. A nagyobbik szoba tele volt késekkel, lándzsákkal, parítjákkal. A rendőr éppen egy íjat javított. Mi szél hozta? Össze van készítve a táskája? De hát egyszer már lemondott az utazásról. Meggondoltam magam. Hm, ahogy parancsolja. Parittya, lándzsa, tőr, Buzogány, furkósbot, bárd, négyszögletű papajzs. Suti három napig gyakorolta, hogyan kell velük bánni. A harmadik nap már a sorozó tisztek is a csodájára jártak, mert úgy forgatta a fegyvereket, mint egy tapasztalt katona. A próba idő végén a katonának jelentkezők Memphis főkaszárnyájának az udvarán gyülekeztek. A kaszárnya udvar egyik oldalán a lovak szemlélték kíváncsian a seregletet, az udvar közepén hatalmas vízgyűjtő állt. Szuti bejárta a kavicsos padlózatú istálókat, amelyekben külön kis vájatokban folyt le a trágyalé. A lovas katonák és a harcos kocsizók a lovaikat cicomázták. A jól táplált, tiszta, gondozott állatoknak nem is lehetett volna jobb dolguk. Szutinak a katonák szállása is tetszett, amelyet egy fasor árnyékolt. Ám a fegyelmet változatlanul rosszul bírta. A három nap alatt az altisztek parancsolgatása és ugatása elvette a kedvét a katona élettől. A sorozási ceremónia pontos szabályok szerint zajlott. Az önkénteseket egy tiszt igyekezett meggyőzni a katona élet örömeiről. Biztonság, tisztelet, kényelmes nyugdíj, ezek voltak a legfőbb előnyök. Az ászlóvivők a magasba tartották az ámon, ré, ptá és szét istenről elnevezett hadosztályok lobogóit. Az új katonák nevét egy királyi írnok beírta a nyilvántartásba. Az írnok mögött marhasülttel, szárnyasokkal, zöldséggel és gyümölcsel teli kosarak sorakoztak. Az újoncokat váró ünnepi lakoma. Jó élet vár ránk, sukta Szutinak egyik társa. Rám ugyan nem. Nem állsz be. Jobban szeretem a szabadságot. Bolond vagy. A kapitány szerint te vagy a legügyesebb közöttünk. Rögtön jó posztot kapnál. Kalandra vágyom, nem fegyelemre. A helytben én átgondolnám a dolgot. Egy udvari hírvívő sietett át az udvaron, kezében papírus tekercsel. Megmutatta az iratot a királyi írnoknak, aki miután elolvasta, felállt és néhány rövid parancsot adott ki. Egy perc sem telt bele, a kaszánya kapuit bezárták. Az önkéntesek zúgolódni kezdtek. – Csendet! – kiáltotta a mézesmázos beszédet előadó tiszt. – Parancsot kaptunk. A fáraó rendelete szerint mindannyian beállnak a hadseregbe. Vannak, akik a vidéki kaszárnyákba mennek. Mások már holnap elindulnak Ázsiába. Szükségállapot van, vagy háború, jegyezte meg Suti társa. Nem érdekel. Ne csinálj örültséget. Ha szögni próbálsz, megjárod. A figyelmeztetés hatott. Szuti felmérte, mennyi esélye van rá, hogy átmásszon a falon és eltűnjön a szomszédos utcákban. Szemernyi. Már nem az írnok iskolában volt, hanem egy íjászokkal és lángyásokkal teli kaszárnyában. A sorozottak egyenként a királyi írnok elé léptek. A többi régi katonához hasonlóan az írnok nyájas mosolyát is konok, merev fejezés váltotta fel. Szuti. Kiváló eredmények. Szolgálat. Az ázsiai hadsereg lesz leszel a harci kocsizók egyik tisztje mellett. Indulás holnap hajnalban. A következőt. Suti látta, hogy a nevét felírják egy táblára. Most már tényleg nem szökhet el, ha csak nem hagyja el végleg Egyiptomot és Pászert. Kénytelen lesz hőssé válni. tábornok alatt fogok szolgálni? Az írnok haragosan felnézett. – Mondtam, a következőt! Szuti inget, tunikát, köpenyt, melvértet, bőrlábszervédőt, sisakot, egy kis kétélű bárdot és egy akáciafából készült, a közepénél kiszélesedő íjat kapott. A 170 cm magas fegyvert nehéz volt felajzani, de egyenes vonalban 60 méternyire repítette a nyilakat, parabolikus pályán pedig akár 180 méterre is. Hát a lakoma? Tessék! Kenyér, szárított hús, olaj és füge, hangzott a felelet. Egyél, meríts vizet a ciszternából és aludj! Holnaptól már az útporát haraphatod. A délfelé tartó hajón mindenki a nagy Ramses rendeletéről beszélt, amelyet számos hírnök hirdetett az országban. A fáraú elrendelte, hogy tisztítsák meg a templomokat, írják össze az ország összes kincsét, vegyék számba mindazt, amit a magtárakban és a közraktárakban őriznek, kétszer annyi áldozatot mutassanak be az isteneknek, mint szokás, és készüljenek egy ázsiai hadjáratra. A plegykák felnagyították mindezt, és közelgő szerencsétlenségről, Fegyveres zavargásokról, lázadásról és hettita betörésről szóltak. Pászernek és a többi bírónak a rend fenntartására kellett ügyelnie. Nem lett volna jobb Memphisben maradni? kérdezte Kem. Hamar visszatérünk. A falvak előjárói elmondják majd, hogy a két balesetben elhunyt veteránt mumifikálták és eltemették. Nem túl derülátó. Mind az öten lezuhantak és meghaltak. A hivatalos jelentés szerint. Amit nem hiszel. És maga? Mi ennek a jelentősége? Ha háború lesz, engem is behívnak. Ramses békére törekszik nem csak a hettitákkal, hanem az ázsiai hercegségekkel is pedig egyik se fog lemondani arról, hogy Egyiptomot elfoglalja. Á, túl erős a hadseregünk. Mire jó ez akkor? Mire jó ez a rendelet és a hadjárat? Hát ez engem is zavarba ejt. Talán inkább a belső biztonságot veszélyezteti valami. Az ország gazdag, a nép elégedett és szereti a fáraót. Senki sem éhezik, az utak biztonságosak. Nem fenyeget semmi ez a zavargás. Igaza van, de talán a fáraó egy kicsit másképp gondolja. A friss levegő arcukba csapott, ahogy a hajó siklott a vizen. Több tucatnyi hajó úszott a níluson mindkét irányban, ezért a kapitánynak és a legénységnek egyfolytában figyelnie kellett. Memphis-től száz kilométernyire délre a folyami rendőrség gyors hajója érte utól őket. Egy rendőr felmászott a kötélzeten és a fedélzetre ugrott. – Ezen a hajón utazik Pászer bíró? – Én vagyok az. – Vissza kell vinnem Memphis-be. Miért? – Panaszt emeltek ön ellen. Suti utolsóként kelt és öltözött fel. A felelős meglökte, hogy igyekezzen. A fiatal ember Szababúról álmodott, az érintéséről, a csókjairól. A lánya nem sejtett örömök olyan ösvényeit tárta fel előtte, amelyeket mi hamarabb ismét be akart járni. A többi újonc irigy tekintetétől kísérve felszállt egy harci szekérre egy 40 év körüli kemény kötésű hadnagy mellé. Kapaszkodj meg jól, fiam, szólt rá a tiszt. Alig akasztotta be Suti a bal csuklóját egy szíba, a hadnagy már is a lovak közé csapott, és szekerük elsőként fordult ki a kaszálnyakapuján. Éjszak felé robogtak. Harcoltál már, kölyök? Csak írnokok ellen. Megölted őket? Nem hinném. Ne egy, most sokkal izgalmasabb kaland vár rád. Hova megyünk? Előre, Nekirontunk az ellenségnek. Áthaladunk a delta vidéken, végig a part mentén, és megmozgatjuk egy kisit az asszírokat és a hetitákat. Tetszik nekem a fáraó rendelete. Már régóta nem tapostam ki egy barbár sem. Na, húzd fel az íjadat! Nem akar lassítani? Egy jó íjász a száguldó szekérről is eltalálja a célt. És ha elvétem? Akkor elvágom a szíjat, amely a szekéren tart, és lelöklek. Ilyen kíméletlen? Tíz ázsiai hadjáratban vettem részt. Ötször sebesültem meg. Két vitézi érmet kaptam, és maga a nagy Ramses tüntetett ki a dicséretével. Ennyi elég? Nem lehet hibázni? Vagy nyers, vagy vesztesz. Lehet, hogy bajosabb lesz hőssé válni, mint ahogy gondolta. Szuti mély lélegzetet vett, felhúzta íját, és igyekezett megfeledkezni a szekérről és a buckákról. A cél az a faót előttünk! A nyíl az ég felé repült, szép ívben suhant, és beleállt az akácia törzsébe, amely mellett már el is robogott a szekér. – Remek, kölyök! – Szuti nagyot sóhajtott. – Hány íjászt lökött le eddig a szekérről? – Már nem számolom. Ki nem állhatom a két kétbalkezes önkénteseket? – Na, este fizetek neked egy italt. – A sátorban? – a tiszteknek és a segédeiknek fogadó jár. És nők is? A hadnagy vidáma hátba verte Szutit. Hey, cimbora, te katonának születtél. A bor után majd megosztozunk egy utcalányon, aki jól kifoszt majd minket. Szuti megmarkolta az íját. A szerencse nem pártolt el tőle. Pászer rájött, hogy alábecsülte az ellenségeit. Nem csak azt kívánták megakadályozni, hogy tébában nyomozzon, hanem bírói tisztségétől is meg akarták fosztani, hogy végleg fel kelljen hagynia a vizsgálódással. Biztos, hogy tényleg gyilkosság történt. Talán több is. Sajnos már túl késő. Szababú, a rendőrfőnök bábja nyilván bevádolta kicsapongásért. A bírói testület meg fogja bélyegezni a tisztségével összeegyeztethetetlen feslet életéért. Kem lehorgasztott fejjel lépett be az irodába. Megtalálta szutit? Beállt az ázsiai hadseregbe. Már útnak is indult? Íjjász egy harci szekéren. Tsz, tehát az egyetlen ember, aki... Mellettem tanúskodhatna, nem tudja megtenni. Tanúskodhatok én helyette. Ezt nem engedhetem, Kem. Bebizonyítanák, hogy nem volt ott szababunál, és elítélnék hamis tanúzásért. Nem hagyhatom, hogy megrágalmazzák. Nem kellett volna fellibbentenem a fájtlat. Ha még egy bíró sem állhat ki az igazság mellett, akkor mi értelme az életnek? mondta elkeseredetten a núbjai. nem mondok le arról, hogy az igazságért küzdjek, de nincs semmi bizonyítékom. El fogják hallgattatni. Nem fogok hallgatni. Hm. Én rám mindig számíthat, és a páviánomra is, mondta Ken bátorítólag és megölelte Pászert. A perre a palota fából emelt kapujának az előtermében került sor, két nappal Pászer visszatérése után. Azért ilyen hamar, mert hogyha egy bírót gyanúsítottak törvényszegéssel, akkor azonnal ki kellett vizsgálni az ügyet. Pászer nem remélte, hogy a kapu főbírája elnéző lesz vele szemben, az eskütteket látva pedig elképet azon, hogy mennyien szövetkeztek ellene. Dénész szállító, a felesége Nenofár, mosse a rendőrfőnök, a Palota egy írnoka és Ptach templomának egy papja. Az esküdtek között tehát többen vannak az ellenségei, sőt, talán mindannyian azok, ha az írnok és a pap is egykövet fúj velük. A kapu kopaszra borotvált fejű főbírája kötényben bosszus arccal ült a csarnok végében. Lábánál fából készült könyök mérték emlékeztetett Mát istennő jelenlétére. A bíró balján az esküdtek ültek, a jobbján pedig egy törvényszéki írnok. Pászer mögött számos bámészkodó ácsorgott. Ön bíró. Igen, Memphisben teljesítek szolgálatot. A beosztottai között van egy bizonyos Járrot írnok. Így igaz. Lépjen elő a panaszos. Jarrot és Szababú. Milyen váratlan szövetség. Tehát a legközelebbi munkatársa árulta be, gondolta keserűen pásszer, Ám nem Szababú lépett elő, hanem egy kurtalábú Tömzsi, ellenszenves barna nő. Ön járot írnak felesége, ugye? Az vagyok. A sipítózó hang árulkodott tulajdonosa műveletlenségéről is. Eskü alatt val. Halljuk a vágyait. A férjem túl sok sört iszik, főleg este. Egy hete folyton csak serteget, és ver is. A lányunk szeme láttára. A kicsi meg fél szegényke. Az apja többször is megütött. Egy orvos is látta a nyomait. Ismeri pászer bírót? Csak névről. Mit kér a bíróságtól? Hogy ítélje el a férjemet és az alkalmazóját, aki felelős azért, hogy az alkalmazottja tisztességesen viselkedjen. Két új ruhát akarok, tíz zsák búzát és öt sült libát, és mindennek a kétszeresét, hogyha járott újra megver. Ez a váratlan fejlemény teljesen elképesztette pászert. Lépjen elő a fővádlott! Lott! Járot zavartan előre lépett. Nehézkesen fogott hozzá a védelméhez, miközben az arcán a szokásosnál is élénkebben virított a borvirág. A feleségem tehet róla nem hajlandó vacsorát főzni. Én nem akartam megütni, de, de elszaladta kezdem. Értsenek meg, nagyon keményen dolgozom Pászer bírónál. Szigorúan megvan szabva a munkaidő. Annyi az ügyirat, hogy két írnok is alig győzné. Van ellenvetése, pászerbíró? bíró. Jarrot írnok nem fogalmazott pontosan. Igaz, hogy sok a munkánk, de mindig is tiszteletben tartottam járót írnok családi kötelezettségeit és a gondjait. Ezért is engedtem meg neki, hogy rugalmas munkaidőben dolgozzon. Tudja ezt tanúsítani valaki? A környéken lakók, feltételezem, igen. A kapu főbírája Jarrothoz fordult. Vitatja-e bíró szavait? hívassuk be a környéken lakókat? Nem, nem, nem. De azért nem egyedül én vagyok a hibás. bíró tudta, hogy az írnoka veri a feleségét? Nem. Ön felelős az alkalmazottaiért. Nem tagadom. Hanyagság, hogy nem ügyelt arra, hogy járott erkölcsösen éljen. Nem volt rá időm. Hanyagság, ez a megfelelő szó. Pászer a kapu főbírájának a kezében volt. A főbíró megkérdezte az ügy szereplőit, hogy kívánnak-e még szólni, de csak járrod felesége sipítozta el még egyszer a vágyait. Összeült az eskütszék. Pászernak szinten nevethetnék je támat. Eszébe nem jutott volna, hogy egy házi perpatvar miatt fogják elítélni. Járott tutyi-mutyi, a felesége ostoba, az ellenfelei pedig megragadták az alkalmat. Saját fegyverét fordítják ellene, a törvények alapján állítják félre, erőszak nélkül. Egy órán belül megszületett a döntés. A kapu főbírája hirdette ki, akit a mulatságos eset sem zökkentett ki a komorságából. Az esküdtek, járott írnokot egyhangulag bűnösnek tartják a feleségével szembeni helytelen magatartása miatt. Harminc botütésre ítéljük. Azon kívül meg kell adnia a panaszosnak a kért kárpótlást. Ha ismétel követi azt, amiért most elítéljük, akkor azonnal ki fogjuk mondani a vállást az ő hibájából. Van a vádlotnak ellenvetése az ítélettel szemben? Jarot örült, hogy ennyivel megúszta a dolgot, és alávetette magát a botozásnak. Az egyiptomi jog komolyan védte a nőket. A botozás végeztével egy rendőr elkísérte a nyöszörgő írnokot a város negyed orvosához. Pászer bíró, folytatta a kapu önt önt egyhangulag ártatlannak ítéltük. A bíróság azt ajánlja, hogy ne bocsássa el az írnokot, hanem adjon neki egy esélyt arra, hogy megjavuljon. Mentmoszé éppen csak oda köszönt pászernek, mert sietett, egy másik esküdszéken kellett elnökölnie, egy tolvajperében. Dénész és a felesége viszont megálltak, hogy gratuláljanak a bírónak. – Milyen nevetséges vád! – mondta Nenofár, akinek színpompás ruháját egész Memphis irigyelhette. – Bármelyik bíróság fölmentette volna – jelentette ki Dénész. – Itt Memphisben olyan bíróra van szükségünk, mint ön. Ez igaz, ismerte el Nenofár. A kereskedelem csak békés, igazságos társadalomban virágzik. Nagyon jó megyomást tett ránk az ön állhatatossága. A férjemmel nagyra értékeljük a bátor embereket. A jövőben ki fogjuk kérni a véleményét, ha bármiféle kétségünk támad az ügyeink törvényessége felől.